O kulle muhdëtët in bidëa O kulle bidëa të më dhalala O kulle dhalala të më finnar Të ndëruar besimtar Falëndërimi të konë Allahu subhanu a ta'ala I cili në hapi sëtë Fërët shikuar dritën e dhërtejtës Falëndërimi të konë Allahu më dhëruar I cili kryojë dritën dhe rësiren Kryojë të qejë dhe token Edhe në basë kësa i mos besimtarët i bëjnë ati shokët Falenderim i takonë Allah subhanu wa ta'ala I cili kryoj dhe rrgulloj dhe zbrit të libra të shëllohër për njerëzit që atat gjenu dhëzimin do Salavatë më të njërë për kasi Muhammed ibn Abdillahit a.s. Shokëve të ti, familës të ti dhe ndjekës e të rrugës të ti dhe ndjithën e kametit Të ndërruar bësëntarë Një për i katastrofeve më të më dhajë që i kërën njërzimit Edhe pse ata nuk e kuptenjë të është Anashkalimi i theje së vërtet të cilën e ka zbritur alloj madhuruar në tokë që njërzit u dhëzohën ma në caj Anashkalimi i këse i theje Në të gjitha fushët e jetës Ka quar njërzit Në jo një loj të shregullësie Në të gjitha fushët e jetës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 dhe vetë ka treguar që ai person i cili dëshon bëhet princ, duhet patjetë domthonjë që të rgohet nga morali dhe nga çdo gjë që ka lidhje me fenë nëse dëshiron të drejtojë. Edhe kjo është më së qartë dhe më së reale, sepse këthe shikojmë vetën dhe dim shumë mirë që sot në këtë lloj gjendi që jetojmë ne, nuk ka mundësi që një person të dalë dhe të drejtojë njerëz të poqesë nuk është një i keq. Dhe Nicolo Machiavelli ka ndërtuar atë librin e tij në tre ti ide Ideje e parës që njëriju është i keqë që natyrën e ti Shua e profitorën e njëriju që njëriju natyrën e ti është keqë Shua që nuk ka probleme në se hesën basë natyrës ti E dyta është që politika nuk ka lidhe me fende asë në moralim Në më thëmë, po, politika, si që shprejnë sot dhe bashkohoret është imorale dhe është më se e vërtet E dhe treta është që a i ka, në moni mëson, politikanë Në dhe dhe nëse dëshirën e të vit Për të arritu qëllimit të ure të përdonit gjithdo loj metode e cila ju arrinë tek, ju tësonë tek e, sukcesi ju e pa vërrej se të qashke metode mira, po e keqje, barë dhe zezë, kuqje, shkellen të njërës, nuk shkellen njërës, ka padresi, nuk ka padresi, nuk asëve problemi, sepse vetë pushtetje është qëllim në vetë vete si pas ti. Edhe kjo lojtë e rrie u përhapë më pasë ambasia, ambasadori polizon francez tek politika perëndimore dhe u b kjo politika drejtuese e cila drejtonte të, të gjithë politikat perëndimore. Dhe kjo më tashmë është më së qartë. Dhe dihet dhe shikohet me sy që njerëzit sot politikanët sot në perëndim edhe në përgjithësi është përgjithsuar tek shumë izodormusa e politika e promovonte të, të gjithë sot sot ata drejtojnë me një makiavelizëm ideal, si pas asaj që e ka ideuar veta i dhe më dhënë shëtan i tyri i par Nikola Makeveli. Dhe e qëdisme është njëzët e njëzë kanë mështetur të dhe në nga nga shkencore këtëllo ideje. Sepse përkoj që kur më basë revolcionë francesë kur dolin në më në pahë këlloj teorie teorie Nikola Makevelit dolin të dolin e teoria e dërvinit. E tila në ide në saj te përgjithëme te përgjithshme thoshte që gjërat evoluojnë dhe ai që ngelet që ngelet në ekzistencë është më i fortë. Prandaj edhe këtu u bë një paralelizëm i tillë. Përderesa natyra parnoka që jeta qën ka luftë dhe më i fortë është ai që ngelet. Përse mos jetë edhe në politikë? Domthonë që jeta ti të luftë, edhe nga në anë politikë dhe në anë të gjitha fushave të jetës, edhe ai që ngjere është ai që është më i fortë.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 Iqis, edhe filluan ta adhurojnë natyrën, duke pretenduar duke menduar se do nxjerrin në para saj të gjitha ligjet e nevojshme që ka nevojë njeriu për të qenë i lumtur dhe në drejtësi. Mirpo, shumë shpejt ata e kuptuan se kjo nuk ishte në vërtet pretendimi që ligjet merrën prej natyrës dhe drejtësia që zonë natyrë, këtë mund ta pranojë çdo kush. Në çdo kush për të ndonjë çdo gjë, atë e dedikon natyrës, kështu që çdo kush sipas tyre duhet të shmë rregull. Është akush i i bëtin rregull sepse njerëzit bien në kundëradit me një tjetër ato lëje që vendosin, kështu që, që se rezultata kuptuan që kishte e kot. Prandaj detyruan që të nxirrni një rregull të ri, i cili ky është rregulli i vërtetë i ekonomisë ta vendosin, që është rregulli që thot sa më shumë fitim me çdo lloj mënyre. Dhe kjo është ekonomia e cilën në cilën është ndërtuar sot është ndërtuar sot bota perëndimore. Sa më shumë fitim me çdo lloj mënyre pa vërejkë mënyrës mënyrë mirë apo mënyrë keqe, a kanë të mashtrim apo nuk kanë mashtrim. Edhe si kanë treguar dietarët, ë sot ekonomia botrorore ka treguar shembëkar Buzedi në librin e tij që botë ekonomia botrorore sot është ndërtuar në tre gjëra. Ësë ndërtuar në kamat, tek kamata, është ndërtuar tek mashtrimi, edhe është ndërtuar në atë që quhet al-gharar, al-gharar do të thotë atolloj marrëdhënies tek tie, të cilave nuk u dihet thellësimi, a mund fitoj për ty njëo diçka apo vetëm mund të humbi, të cilën në thellësim shënojnë ato në padrejti. Mbikëtor është ndërtuar dhe gjithë kjo ka ardhur nga se nga ideja që njeriu ka të drejtë fitoj, është e rëndësishme që duhet fitoj, pasa se si fitoj nuk ka asnjë problem, dhe kjo lloj gjë i bëri njerëzit që ktheu ata në njerëz prej prej hekurit. Kjo mos kenë mëshirë kundrejt njerëzve far, absolutisht, sepse qëllimi i tyre kryesor kush është, është vetëm të fitojnë. Në vonë u larguan nga kisha dhe nga teoritë e kishës me idenë që kisha po punon padrejti, edhe shkuën në padrejti, akoma dhe dhe më të mëdha, edhe po të po të lexosh teorinë e dhyrë që kanë dhier, vallallai, domethënë mahnitet njeriu si si ka mundësi që njëu të shkojë deri në thullë gradë të, të poshtme. Deri në pikë që ka dhënë njëri prej tyre, edhe thotë që faji përse sot bota ka, domethënë ka gjithë lloj, domethënë kriza ekonomike ku janë? Janë numri i madh i njerëzve dhe të varfër. Dhe më, njeri, duhet, dhe më duhet që njerëzit më sujapin të varfi të të tënë, se pësa të duhet të vdes, nga që ekistencë e tyre kryon këto dhe krizë ekonomike. Kjo është ideja i që të regojnë ta në ligje me ekonominë, dhe, dhe më në më bështesë në me që njeri ju duhet tjetë interesa gji, edhe të ndërtojë, të ndërtojë ekonominë e ti vetëm në basë interesave të materjes. Po që e se Në më thënë një, një loj fitimi Po që se vjenë gjdo loj fitimi Më andë dhe gjdo loj rruga A e shë përqyshën është mirë për, për lejtësizmi Pika të lejtës E shë lejtësizmi në qështjën e shkensës Dhe të dijes Fatikisht Ajo dije që shë dije vërtet Ajo nuk ka mundësi që të bje në kontradit Me, me fej në vërtet Nuk përplas me gjdo loj feje Po me fej në vërtet Sepse Universin e ka kryuar Allaho Edhe feja vërtetë është feja e Allahut. Dhe ligjet e natyrës i ka vendosur Allahu. Edhe ligjet për njerëzit i ka vendosur Allahu. Edhe sikurse ligjet e natyrës përderisa burojnë nga një krijuës i vetëm, nuk kanë përplasje me njëri tjetrën, kështu që nuk ka asnjëthem përplasje me ligjet e Allahut që ka vendosur në jeton tok. Por çfarë ndodh? Ndodh që këto ligjet e natyrës mund bien në dish me një fe e cila nuk është feja e Allahut, por fe e prodhimit kokës njerëzve. Ose ka raste që fejë allahët bjenë desh me disa ligje, që ata i qërën ligje, për ata në të vërtet i janë shpikit e të tërë, nuk e në të vërtet o dhe nuk e në të nësë ligje. Edhe që këtu linë për plasën dhe me të fejës edhe shkencës. Ose sepse fejë nuk është fejë allahët, kjo një, ose sepse shkenca në këto pika lukat drejt, por është gëbuar, edhe pretendon se ka drejt, pra ne bjenë për me të zhvuruat vetë krijoi një lloj lufte ose betaje ndërmjet sa e ndërmjet fes për ta zhdukur parimin e fes parë. Edhe i arriti qëllimin e së fam në një mas shumë djer. I arriti qëllimin në një mas shumë djer. Edhe me gjitha të gjitha teoritë e reja të shkencës i thoshte njerëzve që feja nuk bën. Siç pushuam u tham treguan në hyrën e kaluar që të njo në një zorrën në në fë, e fes parë teorinë e Koperniku, i cili thoshte që toka rrotullohet. Ndosha kisha përpara Teoriës Koperniku thoshte toka është e sheshtë. Tashi unë nuk du nuk duhet si të diskutoj se kush ka të drejtë, se kjo çështje ka muhabete të tjera. Dhe fatikisht ndonë kisha këtu ndonë ka gabuar rënd kur ka thënë që toka është e sheshtë, këtë lloj gjeje mund ta dallojë njeriu shumë kollaj me syrin e lirë që toka nuk është e sheshtë. Toka është rrumbullaka si topi. Edhe këtë lloj gjeje normalisht nuk e zbuloi Koperniku, i cili pretendojnë, pretendojnë përendimorët që ai e ka zbuluar këtë lloj gjeje, kanë ditur musliman përpara tij. Edhe atë që e quen të teorinë e forësës tërhejse të rhejse, tokës Nuk është bulloj njëtoni së shpëndë në një ta Ai mund të këtë regullua nga në matematikore Mund të këtë buguruar Por kjo në dojë teorije ka që në një orë të këmusimanet Që në më mëndë më në shepu i përpara se të vi njëtoni E në tishë më e këmë që ata për të nduajnë që këto i ka thënë shkencë të tyre Edhe i ngritën emër të tyre që i kë dhe horën poshman të tyre teoritë e fesë krishtere, duke për në duhe që të shuqë që shdo fe këshu është, pa në hebi e poshdo fe. Kisha thoshti që toka sheshtë, dhe ata zbuluan që toka nuk sheshtë. Gjithashtu këpërniku tha që toka rullore djelit, dhe i ombushë me ndër njësë, me ndërë dhe toka rullore djështë shëtë kisha. Gjithashtu, eh, kisha thoshti që toka dhe qilë u kryuan për gjeshtë ditë kurse Darvini u tha, njëreze dhe uambush i mendje në thonjë za, që toka dhe që kanë ardhur nga i procedur e gjatë e volimim për miliona dhe miliona vjetësh. Dhe ata i quani në shfarë thosht të kisha prallë, ndërësa atë që thosht të Koperniku, ose atë që thosht të Darvini, nuk e quani prallë. Edhepse, numri viteve që përndonë dhe Darvini mund tishin shumë herë, shumë herë më të më dhaja, Sësa numri vite që pranon Mekisha. Domethënë nëse kisha nuk ishte në një fakt sipas tyre që vërteton se Allah e ka pas krijuar tokën para 4000 viteve sipas Kishës. Nga e gjeti fakti Darwini i cili thoshi që paska 1 miliard vjet ose miliona miliona vite që që pas ka ardhur toka dhe që ka evolutuar dhe po. Ku gjeti? Normalisht ata kaluan nga disa prova ndezapraulla të tjera. Edhe pse do të thonë të gjëra ishin me të vërtetë të sakta, ato gjithëshë skenca dhe këto ishin faktikisht të gjë që e bën njeriu një që të argëtohet në feja edhe soli soli në jetë të të diqu të lejtësizim i cili sotës në të vërtet është katastrofa më madhe njërzimit gjithashtu kisha thoshte një edhe një edhe një bazë me një si është kërë një edhe një një bazë me një dhe më thonë e të lloshin, ati, bire, shen, të të të të tëshin ati birë i shpirti shenjë të të tërejnë një thoshen. kurse në analogike që këte e përnështë do kush një edhe një edhe nj Dhe këllë dhe gjithashtu ishë një përgjerëve që i bëri, dhe mëni bëri njerëzë që të ahumbin besimit e këtë kisha Kisha thosht e që origina, origina në në universit përbërë në katër lëndë, si shtoshtë aristo, aristoteli, kamar aristoteli Kurse shkenza zbuloj që gjëllën në përbërë se në mëdhën të universit janë në bilë në të dhjetë Gjithashtu kisha për të ndonë dhe që taurati dhe, dhe ingjili dhe libe dhe tjerë janë libe që ka shpalur Allah i madh Kurse historianu zbuluan që libët të uratë edhe më gjithë dhe ishe libët të deformuar të cili ka shkujtur pali e tjetër e tjetër e tjetër e maradhë Dhe ma në të kësaj do në ta në zonën se rezultat dhe mundhën që Dija ka drejtë, Shkenza si posturë ka drejtë, kurse kisha nuk ka të drejtë Fatikisht Shkenza kisha drejtë një pjesë gjërësh, dhe kjo është e që i bërë i njështë mashtronë për esaj Dhe me të vërtët Shkenza përparoj dhe hitë si pë edhe me të vërdet kisha kisha, kisha të kogja pravë dhe të sila të bënë njerëzi që të ta humbasin gjithdo dhe besinjë për isaj por kjo nuk do të thot që me që kisha qenë këti dhe të terë edhe fej e islami qenë këti për kundazinë me tyre edhe nuk ka krahësin fare edhe në emër të luftës të kishës edhe u rejtës malë që kisha ta e anashkaluan fej në fare nga fusha e shkencës si kur sa anashkaluan nga fusha ekonomisë Sikur sa në shkaluan gjithashtu edhe nga fusha politikës Dhe arsuje përse e në shkaluan ishte unë rejtje e madhe Që kishe kryuar një rëzit për, për kishëm Gjithashtu dhe një arsuje tjetër E cilë është arsuje që diqme Që ka egzistuar në brëndësit e një rjutë përndimor Që është një lojtë besimi, bestutinie, ignorante Që ka egzistuar të kërndimorët Që si pas të të rrëta përndonin që lidhja mes kryuësit dhe kryesës është lidhje lufta. Si pas tyre, kështu përndonë, ta dojnë që kryuësit dhe kryesa janë në luft në një tjetërën. Njerëzit përpichin që të vyjnë në fshetsit e kryuësit, që të marri fuqit e ti dhe kryuësit nuk parlonë që të të rëgjtu këto, këto, këto fshetsin nga Afrika se mos njerëzit marri edhe ruë edhe zën vëndin e kryuësit. Pandene, si pas tyre, feja, edhe Zotit e oren të shkensës dhe shkensës e shkencës që dhe zbuloj të fshetet e Zotit dhe dhe dhe dhe bëj njërës dhe nga nga nga Zotit Kjo është aki dhe tyre që e kam pasur për endimorët në vetër e tyre për këta rësye ata këka që një për rësye që i nëzit ata që ta luftojnë për jenë duke besuar me mendje madhën si në tyre, se ata munde që një dit për ditë të arrinë nga të në Zotit i pasur e përshkryen... Nuk me këta, por shkoj, dhe më ofton vetëm këtë, por shkoi domethën leisizmit thyre edhe tek morali. Domethën sikum ose ftonin gjithë ato gjëra të tjera, shkoi leisizmit thyre deri tek morali dhe normalisht kjo ishte një rezultat normal i domethën te leisizmit që dolën këto në rezultatin në, në, në aspektin moral, përderisa kisha u praktikonte njerëzve dhe u predikonte ato gjëra do të thënë që ishin kundër çdo morali. Për shumë kisha nga anër teorike i ishte shumë largë realitetit, kurse nga anër praktike i ishte shumë poshtë realitetit. Ndë më në kisha pashkuar, kisha në nëmjët dy ekstremeve të cilat në të vërtet nuk mund të këtë pashkuar dhe një nëjë normal. Për në nga anër teorike, kisha i pashkuar dhe gjërët, a ishte larta sa një njëri normal, nuk mund të izbatoj oto, a sti arrijo to. Kurse nga ana reale ajo binde në në rangun, në apo rangun tillë që kriminalët kishin turp ti bën ato llojë që bënë kishtarë apo që bënë përftrit. Por shoj po sikosh përshkrimi që bënte ndaj ndëshmëris kisha. Njeri do të thotë kisha e përskuhend ndëshmërinë gjithë madhe, por kur vjen edhe përkuvizimi ndëshmëri ndëshmëria, ata thoshin që ndëshmëria as është një njeriu të mos martohet fare. Kjo ishte ndëshmëria sipas tyre. Secila bie në të vërtetë ndesh me natyrën njerëzore. Allahu më duaj ka krijuar njeriu në një formë të tillë që e ka nevojë të martohet. Dhe nuk ka mundësi që lloji njerëzor të ngjele, jetoj, të jetojë por që s'i njerëz nuk martohen. Kurse kishë jepni një ulë për shkrimin e të tillë ndeshmërisë, ndeshmërisht mos martohet. Dhe martesën e quante, çfarë që në martesën ka nevojë të pisë. Që jo martesa e quhet ka nevojë të pisë. Kjo është gjeometrike. Një Dhe llojet shkon drejt pikë që thoshte që nëse ti shoh, këto këto është një për detyrë. Nëse ti një njeri shikon me syrin tënd një femër që s'e ket lejuar ta shikosh, fikje syrin tënd, se kjo është më lehtë për ty se të digjësh në zjarrin e xhehenimit. Por no, kjo do të thotë kush ka mundsi ta bëjë këtë gjë? Ku shikon një ramshkë ti gjysë të, të vet? Kjo është kjo është e pamundur bëhet, do ta bëj njëri normal, në nëse po do. Shumë vërtet. Kjo lloj gjë mund ta bëjë ndër njerëz edhe 1 1 1 miliard. Rrezik po e bëri. Kjo është nga në teorike në dërshmëria se si pas kishës, kurse nga në praktike po të shikojë dhe më thënë se qëfar bënim për iftërin në përkisha, në të vërtet ato gra, të cilët të ta i kishën në ty, të cilët në, në të këna që shënë në, në, në lidhe jo martesor në marishtë ishin ajtë shonta edhe ajtë shumë nojshme sa dhe mbretrit kishin zili për të legrate që kishin për iftërin dhe ushkonde, ushkonde në n Në këto lojtë pislikës, logajtë që edhe njëzë dhe tishë kënë kënë kënë kënë kënë kënë këtuar, do me që tishë shumë largë, shumë largë në anë të orike edhe shumë poshë në anë praktike. Gjithashtu, përse për këtë e, një lojtit e sile, sile me morali i fabjes dhe i mëshirës, kur dikush të bëkeqë, në anë të orike kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kën Dhe thot, nëse dikush të kërkon rrobën e sipërme, jepi edhe të poshtmen, më jepë të gjitha. Kjo është, domodin, morali teorik i kishës, kurse nga ana praktike, në të vërtetë kisha, i vetëm që nuk ka qenë afër kësaj, por ka qenë në ekstremin tjetër. Sikur domodin torturat që bënte kisha kundrejt njerëzimit, kanë qenë tortura të cilat nuk i bënin as diktatorët më të njohur në botë. Nuk i kanë bërë ato tortura që i bënte kisha njerëzimit. Logaritë tortuara jo vetëm kundër muslimanëve, se muslimata e qynërmiq po tortuara edhe kundrejt grupeve krishtere të cilat nuk përputhëshen në tome na akidën e tyre. Siç ka qenë, ka qenë nhora, nhora, domthonjë lufta që bën me katolikëve dhe protestantëve. Kjo mose të nhora. Dhe gjithë kjo në të vërtetë tregon realitetin e hidhur nëse domon në bën atë diferencimin e qartë ndërmjet teorisë ku ku ku, ku, ku thërisë kisha dhe praktikës saj dhe do kë mbas së sa kjo që njerëzit më vonë që ata të largohen të largohen domoshta nga feja, jo vetëm nga ana politike, ekonomike, edhe në aspektet e tjera, por të largohen gjithashtu edhe, edhe, edhe nga nga nga feja, nga ana morale. Edhe kjo çon dolën që të të hyjë të njerëzit në një lagjecizëm, një lloj ligji, ligji xhungle dhe nga ana e moralit njerëzor. Edhe shkoi grada e njerëzve në një lloj grada aq të ulët sa dhe më thënë të thuash që janë gradën e kafshës, mendoj se kafshët janë më të lartë asë sa ta. Logarit dhe më thënë kur sot gjenë në përëndim njërës dhe silet përënojnë bëjnë mardhënje seksuale, edhe mahe familjarë të tyre, kjo vëllakjo është katastrofë. Kur sot gjenë në në që si pas ligjit lejkë, burri ka të drejtë martot në burrinë, edhe pisliqit të tjilët të cilët njëriut normal, jo muslimar përthe, po njëri njëriut normal, nuk i shkon nërman të bëj, e jo më të vepoj të gjë, o marish kjo të regon mëni që përëndimi lejkë ka shkuar një lëgrada, a ishte poshe sa në cilën nuk ka qenë asë në kone kishit, dhe më dhëmë kishë, kishë të problemet në më vajet dheta, por nuk ishte arritur grada e njërë dhe dhe dhe në të loj pike kështë në gjatë për hytëve nuk po të rëgoj shumë hadithe apo a jetë e kuarnorë po po të rëgoj një realitet të hidhur në bastë të cilit ju keni, keni të drejt të gjukoni vetë se qështë lejtësizme në të vërtet i cili është nërtuar në tëllë e forme dhe është ngritu në bingë tëllë i grëmavash të fesë kështere cila urënua në bastë një historiku të hidhur dhe të nëzir sterë nga pisliqit e sajë Mbaqsay umrit domethën sekondër si veprim ky që quhet sistemi laik, të cilin ne jetojmë sot tek kësaj dite, i cili sot domethën përhapet tek njerëzit në një lloj forme të tillë, po on duke u përshuar se kjo është e drejta e njeriu, përfituon mos e kupton drejtën e njeriu, një qadet bëj çadoje në radh, me një kohë që vërtet to janë katastrofë dhe duke qenë çuar njerëzim në një katastrofë të vërtetë, më kanë Edhe, dhe kanë çuar. Edhe këto ligjeje tregon qartë duke lëzuar disa statistika të cilat Mendoj se do të të regojmë një shala në hytbët alçme Për dëvërre Se ku e ka quar njëri unë kjo po realitat Ombë o të regojmë edhe një ras konkret Dhe cilë e shumë i freskë të të një Gjo o par pak ditësht Që këtu në, në televizionet tona U dha një lajmë Që një lojë sitush Parlejmërimi për një lojë Dhe më dhe në Krizët familjes Ose mund të thurë dhe më dhe një lojë katastrofe familje që pëndoh Dhe më dhe në partë i levelme që nga fillimi i këti vitet 2012, dhe i dhejë në ditët, parë pak ditësh, ka arritur numri i divorëtëve në 600 divorëtëve. Nukaj dhe nukaj që i bje prapërsisht gjë dhe 3 divorëtëve. Më dhe nukaj kjo në gje e në shë katastrofoet. Nëse, nëse një gjithë në nda nga familjë të të të tërë, nukamu familje, po është duk familje është duk njërzimi. Po është duk familje është duk njërzimi. Dhe e çuditshme është domthonjë që ata thoshin që shkaku kryesor i i domthonjë i këtyre divorcuesh ishte ishte është immorali deti sipas asaj që domthonjë të trembë ta vetë që e quajnë tradhje bashkëshortore. Tradhja bashkëshortore e cila domthonjë në vërtet sot mbështetet me ligj. Kemi ligjin i cili i cili ligji i bashkëtesës, domthonjë bashkëtesës, e cila është immorale domthonjë që ligji bashkëtesës domthonjë e drejtë për bashkëtuar. Njësh njëri i martuar i pa martuar mora ka det bashkëtoi. Kjo në bashkëtesë E filli i yobeliç, kjo është shkaku i shkatërrimit të familjes. E thoshin gjithashtu që shkatërron në Facebook. Dhe, dhe këtu domethënë është për të çuditur, domethënë vërtet për çështën për çka bash domethënë vallë vetëm Facebooku që ka shkak për shkatërrimin e familjes. Në të vërtetë domethënë që Facebooku nuk ka pak viti që ka dalë. Nikush i familjes nuk fillon të shkatërrohet. Sot sot fillon të shkatërrohet tu, në vendin tonë, kurse në Perëndim ka vite që ka filluar të shkatërrohet. Do të shkatëruar më. Po sikosh numrin e moralitetit nëmën e fmive të pa lishëm, që ata të sirë dhe të pa fajshëm, e të e në kryesa, e ka si Allahu Suhanu Wa Ta'ala, edhe gjunafile ka në ata të sirë dhe në prindë të të tëre. Nëmën e krymëve, të vjedhje, të përdonimëve, e tjë e tjë e tjë e më rafë, janë nëmën e tjë është katastrofë, i të cili të rgonët vërtet, që kjo një rezim është duke ikur, është duke ikur drejt një deti të hapur, në kur sof vlezësh shkurtimisht një përshkrim për laicizmin dhe për këtë kanë shkruar gjetarët edhe nga dietar që ka shkruar shumë gjatë, ka shkruar një libër të madh kur të Sheh Safran Hawali. Allahu e rujt, ka shkruar një libër të madh e ka folur shumë gjatë për laicizmin dhe ka treguar të, të gjitha ato meta të tij. Edhe tregimi këtyre metave që ka ky lloj sistemi, kjo është pjesë e feston e vlezëse. Sepse njeriu nuk ka mundësi të kuptojë se kush e kotha, por ne po pjesë nuk mëresh kush janë meta të saj. Por ne kjo pjesë festonde profeti sallallahu alajhi wasallam kur frise njerëz që ta adhurojnë tëm Allahun. Nuk u dështa adhuronë tëm Allahun, por u dështa adhuronë Allahun dhe mos adhurojnë idhujt. Pse mos e adhurojmë idhujt? Sepse idhujt nuk vendojnë as dobë. Donë t'ragonë me ato të tyre. Asu logjikojnë, as nuk dëgjojnë, as nuk ka argumente që t'ragonë që këto bëjnë domë dobë fare. Asu ndëjë, domethënë, arritën në pikë që mund shiket i thoshin kë pu na shan në idhujt tanë. Edhe kjo është më të vërtetë, është më të vërtetë, Profetët Salëm nuk rështë e ofendonë të kjo të thoshtë i jithë dhe tyre, këtoshe nuk të thoshtë e velpisa. Por atë që të regonë dhe Profetët Salëm për jithë dhe tyre, ishin po, ishin në më thonë ato të metat dhe cire duhet i di njëri ju që të filloj të bëjt krasimi në kokën e ti, kur që e kota dhe kur shë vërteta. Edhe arsue përse unë fillovat të sierojt të, të, të, të kës edh shirku më i rënd i cili ekiston mes njerëzve, edhe shumica e njerë janë të hutuar për këtë, sepse gjendje ka arritur siç ka thënë Abdullah ibn Saud, presidenti gjendë juaj kur të vi ndërju një fitnë, në të cilën rritet rritet domosdoshmërisht të malli bëhet plakët më të, plakët më të fitnë. Meqenëse sa është malli, desto plakët ai është mund të fillojë bënd normale. Edhe rritet i vogël më të fitnë, derisa kur të thuhet që ajo është ne kod, do thonë njerëzit u la një sunet un ka ridjen e këtu se kur një flet për gjëra të tilla funç ças duke fol. Çen të gjë për të cilën po flet këy, se njerzit janë janë, janë normalizuar me këto lëgjendë duke diçka normale që gjendje të arrit dëm të lloj pikët dhe nuk nuk e shikojnë të vërtetë, nuk e shikojnë në të vërtetë se çfarë është duke u bër me njerëzimin, nga që shumica e njerëzve jetojnë të zhytur në shumicën e këtyre peslliqeve që ne shikojmë. Dhe nuk ka mundësi që njeriu të gjykojë për këto vetëm sa i cilë është larg këtyre edhe është disa në sunë ato, a i ka mështë që të qikojtë të qikojtë në, në realitet se që fa të ndosë në botën për një more. Edhe këto në të vërtejtë e vetëm se rezultat i këti ligji, si vi li quen ligji i gjungës. Po që e se njërëzit dënë bisëtër ligji në ligji gjungës dhe jo ligji zotet, këto dhe në rezultatët të tyre, lusë allohë në madhëruar të naruaj në të vërtejtën dhe jështë të, të, të, të, të, të, të, të. Elhamdullillahi wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wasahbihi jamein ma ba'd Ne sistemet laike dhe lazer nuk ka morale. Ajo as nuk ka çllimë. Çllimi i vërtet është vetëm interesi. Çdo lloj gjeje që ar, dhëcilit, interesi, me anë të cilit arriet interesi, atëherë është arritur çllimi. Shikoni rast konkret. Çfarë po ndodh me muslimanët në Sirin? Vrasje, përdhunime, thyerje të fëmijëve, të cilët domoshem Nuk di se çfarë thënë ka më të pasën këto dënyor sa fëmijët dhe çfarë faj kanë ata, thyer në sy të gjithë botës dhe gota perëndimore hesht dhe vetëm hesht dhe vetëm hesht, madje ia përforcon presidentit siris dhe i thotë që ne nuk kemi përfundëryr ushtarakisht për ta mbrojtur, domethënë këtë popull. Si për të thënë aty që vazhdon vrit ti sa duar, ne shikojmë, oni ngjarje të tilla janë thjesht ngjarje të përsëritur, Zot është rradha e Siris. Por para Siris ka qenë rradha e tjetër, e tjetër e tjetër, tjetër, tjetër popull të ndryshëm. Diku ka qenë rreth kosovarëve. Do munden përpara aty ka qenë rreth dy kujtë tjetër, sigurisht përpara do të qenë edhe bosnjaqëve, para të qenë rreth etit të gjithë to popull të cilët vritën, vritën në të vërtetë nën shikimin e gjithë e gjithë botës perëndimore dhe ata nuk lëvizin as një gur sepse para njerëz shumë thjesht që nuk është në interesin e tyre. Nuk është në interesin e tyre. Edhe për ta, drejtësia baraz me interes. Ku ka interes, ajo është drejtësi, ku nuk ka interes, nuk është drejtësi. Edhe kjo është çështja e, e cilën domoshta ne po po po trajtojmë sot. Edhe vallahi, vallahi katastrova që po ndodh atje është katastrofë e madhe e cilat duhet i bëjë muslimanët që ata minimumi të lutën Allahu subhanahu wa taala që Allah i mëdhuruar të i ruaj vëllezërit tanë dhe motrat tona, edhe të i ruaj fëmijët tanë që ndodhen atje, asnjë argoje aty, po argoje aty këto me fatkeqsi dhe këto me katastrofë që po ndodh me ta. Për nejë u lezër këpuj për këjtoj të gjithë që të bëni lutje për vëlezër i tuaj të cilët janë duke vuaj të torturat më që njërzore që ndodhin në sot atje. Edhe besoj se gjithë njërë për jush mund të këtë gjua për shabononet e se si për i varros njërzit gjallë. E se si i thonë njëri u të thuaj laj laj laj laj la, la, la, la bësharë. Thuaj nuk ka të adhur vëtë bësharët edhe i thonë laj laj laj la dhe e varrosin të gjallë dhe edhe i thërrin njerëzit me, me, me motosek, i kanë thërruar njerëz të fëmijë të kollaj me motosek. Etj, etj, ngjarje. Do të, të, të them, këta njerëz të cilët pretendojnë të drejtat e njerëzit, këta njerëz që pretendojnë të drejtat e kafshëve, ku janë këta? Ku janë drejtat e njerëzit? Ku janë drejtat e kafshëve? Ku janë drejtat e kafshëve që pretendojnë, to domosht që fusin burrë një njerëz në, në perëndim e ka futur un burrë kanë donur me vitet e tërë të të të pse brau një qen nuk po shkon buon po ne morti gjushin qeni, doon shkon te te din policese te donon, ndersa njerëz sa te riten dhe nuk sheson njerë i perfa, kjo tregon domethën te vërtet që çështja e drejtësis tek tek bota laike nuk do te fot ajo që pretendojm dhe mendojm ne. Drejtësia për ta është interes, të tashë e barabart me te i quhet interes, interes, interes, atëher ajo që veprohet nuk ka lidhje me drejtësinë, kjo nuk është bota e drejtësisë. Në më ndohë në të vërdet Për në e lukin gjenet musimare vëtën Se ti luton Allah Që Allah i madhuruar Ti ruaj vëlezetan O Allah Ndimoj vëlezetan në siri O Allah Largojë të të fakesit të të të të tërë O Allah Shkateroje e sedin Shkateroje atë të tagut Atë të tirani cili është duke O amar shpirti njëzët pa fajshën O Allah Shkateroje të gjitha t atë të cilët Përdhunojnë motrat tona Po oh, vlezë vallallai motër muslimane po pyetse me fona a ka mundsi që të na embi fatva për të vrarë vetëtonë të paktën me që nuk po na ndihmoni dot që na shpëtoni për qënërimin që po na bëjnë ta blera. A ka mundsi këo më dje edhe ne akoma kemi hallë të tjera. Jemi shumë larg o musliman, jemi shumë larg ne. Ne jemi shumë larg vërtetës. Allahu na rregulloj gjithë në vallai. Nusallallahu subhanahu wa taala çti dhuroj këtij umeti drejtimin po e vërtet. Nusallallahu ma dhuruar çti dhuroj këtij umeti pushtetin e tij të vërtetmë anë të të cilit ai mund të mbrojë veten e tij. O vëllezër, u kam thënë përsëris, ne jemi i jetim dhe kjo është mos e vërtetë. Të gjithë popujt e mbrojnë të drejtat e tyre. Nga shtetet e tyre mbrojnë të vetë të tyre, por vetë muslimanët nuk mbrojnë një të drejtat e tyre. Ata janë i jetim sepse shteti i tyre i vërtetë është Xilafeti Islami. Edhe xilafet i Islamit dhe Meshur u prognozojnë se ai do të vijë, do të vijë me lenin Allahu sepse këtë ka premtuar profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe pikrisht këtë janë duke luftuar gjithë bota perëndimore dhe këtë nuk duan të sillin. Edhe ata janë duke e lënë sot e sebin, edhe të tjerë se punën e së tij që ta luftojnë, po, ta luftojnë të luhën derisa kur të ngrihen muslimanët dhe të marrin armën dhe të vëpijnë që ta fitojnë vetë kundrit e së sebit të shopës së së tij, të Tirane si punëti atëherë ndyrhyjnë perendimi me pretendimin se pombron të drejtat e njerëzit. gjethi ndodhi Libi, gjethi ndodhi Gjermutia, ndodhin Bosnia, tjetër të të rrallë. domethënë ata në të vërtetë kur ndyrhyjnë, do ndyrhyjnë atë kur shikojnë, kur shikojnë në të vërtetë që muslimanët po ngrihen dhe po krijojnë shtetin e tyre. vetëm atëherë do ndyrhyjnë, sepse kjo është ajo që ishin ata dhe nuk ishin në të vërtetë derdhje e gjakut të muslimanëve ande vlezë kuptojnë vërtet se kush janë miqtuaj dhe kush janë armiqtujt er tuaj, kush janë ata të cilët dua dua duan mirën dhe kush janë ata që janë ata që u duan keqën. Ky është realiteti i qetur.